Oké, okay, szóval so, uh, 8-ig ügyetjében is kell fejezni, meg a is szeretném olyan hosszú, nyújt ez a uh, beszélgetés, úgyhogy a következő, ott van még egy hozzászóló Viktor, és aztán és is utóbbi jelkezett Jéga-balsó rendbe, uh, és aztán szerintem bezárnám, hogy egyszerűen sajnos be kell rekeszteni. Maradj.